«Що то взавтра буде?» Чоловік склепив потемніві від вогкості вії, приселив голову до дружини і сказав одне слово. «Життя!» Ще з синою паморозю волохатили, вдимували понад бродами явори, верби й калини, як до лісу на танкетках, на бронемашинах, на гарбатних запряжках, на грузовиках, на мотоциклах, на лижах і навіть на велосипедах посунули карателі. І тільки самі поліцаї з якими такими гвинтівками пішадрала, доганяли і догнати не могли своїх хлібодавців і зверхників. Їхні чорні шинелі немов гайвороння, неївною хвилею замикали гітлерівців. Але чого вони такі безпечні? Навіть розвідки нема попереду. Напевне, гер полковник і новий комендант міста сподівається навалом задушити партизанів. Вже ж пробували так, правда, меншим коштом. А тепер, не надіючись на силу Крайсу, перекинули з області два батальйони. Лункий морозний ранок ще довго доносив до татарської оборони натужні бурчання машин, форкання коней, голоси карателів і гавки псів. А коли студене сонце розлило по снігах свою розріджену кров, з лісів чи біля лісів один за одним озвалося кілька вибухів. «На міни напоролися», – визначив Лаврін, що тепер завис на воротях, прислухаючись до всього. Він бачив, ніби вони були перед ним усі три дороги, які вели до лісів. Бачив на них чужі машини і чужих вояків, бачив у густому молодняку, за яким починався справжній ліс застави Сагайдака з кулеметами і автоматами і самого Сагайдака. Нелегко йому тепер орудувати однією рукою, тому й замінив Маузер на легшу зброю. І дітей своїх бачив Лаврін. Причаїлись десь на фланзі, щоб у слушну годину вдарити в лоб чи в спину фашистам. Що не кажи, Максим та добрі коні зимою, велике діло. А ось після вибухів загупили гармати. Гупайте, гупайте, ліси в нас великі. Лавріни, гукнула Олена, ставши біля порога на млинове коло. Не виси на воротях. Чого тобі? Жінка смутно подивилась на нього. Боюся без тебе. Він неохоче пішов до хати Сів біля вікна І провалився у свої думки та гадки А згодом знов Одягнув керею Насунув на лоба шапку І на подвір'я Здалеку вже від лісу Загурчали машини Ось вони буксуючи під'їхали до присінку І почали повертати на лід На них навалом лежали Побиті фашисти Далі заскрипіли сани Вони проїхали повз його хату на них кульчились від холоду і стогнали всяк так перебинтовані солдати. А ще пізніше, несучи голови не на шиях, а на грудях і скособочених плечах, розхитуючись, горбатячись, кульгаючи і падаючи на сніг, виткнулись поранені поліцаї. Для них у хлібодавців і зверхників не вистачило ні машин, ні саней. Тепер покалічені служаки проклинали свою долю і німців, і їхні на низьких підйомах чоботи, що калічили ноги. А в пристрілку наглухо почали зачинятися ворота, хвіртки і двері. Щоб не стрітися з песиголовцями, люди навіть побігли ховатись по клунях і коморах. Лаврін не став ховатися. А все сновигав і сновигав помінням, прислухаючись до відлуння бою. Хоч би одним оком побачити, що там робиться. Сагайдак сказав, як не переможе фашистів, то обдурить. Кілька разів до лавріна вибігала Олена, тягнулася ухом до лісу, а чоловіка тягла до оселі. Він ніби слухав її, та через якусь хвильку знову опинявся в дворі, над яким з усіх дерев понависали блакитні шати паморозі. І знову коло лісу чи в лісах гупили гармати, а на татарському броді тріщала і тріщала крига. Мороз! Хоч би таку холоднецю не відмовила зброї його синів, но взимку таке траплялося й нього.